Ya tenemos, ya tenemos la comunicación co, con nuestro correspondiente en la Costa de la Morte. Muy buena tarde, Óscar. Hola que tal, nada, boa tarde, perdonadas molestias por andamos a cen. Eh... Nun, non son molestias, para, para nosotros é un placer recibirte, si non é posible, xa sabes que nos disculpamos, te, estamos encantados de que de recibir as túas noticias, pero si non é posible, sempre temos alternativa, como por exemplo a música, ou como por exemplo outras cousas que aquí suceden ao noso, noso carón. De verdade que te bueno. agradecemos de todos os hitos. Eh. Bueno, pues aquí estamos nunha tarde... Bastante chuviosa aquí en Galicia, pero falando do, do Ituame, porque temos varias noticias, por exemplo, que Noelia Serrano vai a ser campeona de Europa de salvamento Mentre acaba unha oposición, falamos de casos de mulleres, neste caso, como eh, a nosa campeona Noelia Serrano que, eh, bueno, hai mulleres cumprido especial que deben estar no foco público, pero, muitas veces non están, e eh, eh, que son referentes, non? co é o Día Internacional de Muller. Queremos contar a historia de Noelia, de claro, Loureiro, claro. Loureiro Serrano, unha muller que encarna os valores de dedicación, da perseverancia e do compromiso coa súa comunidade. Noelia ven a ser embaixadora do Club de Salvamento a Xocorrismo so e de a Laracha destaca, tanto no ámbito deportivo, como no académico e profesional pero sobre todo destaca no personal cunha humildade unha paixón e unha amabilidade extrema en toda a súa redacción neste caso queremos destacar que mentre eh, está preparando unha oposición no ben eh, convertirse campiona de europa de salvamento mentre está precisamente ese camiño de ser funcionaria e de preparar eh, de prepararse para precisamente para Para, bueno, pues para bueno, de, de prepararse non de ser campiona de, de Europa. ¿no? Por outra parte tamén queremos destacar no día de hoxe que é moi importante que existan os centros de información a mulleros ti e que é importante lembrar tamén unha data como a de hoxe 8 de marzo, Neste marco cabe destacar que o IM do Concello estás que dá servicios aos municipios de Vimianzo Lache, Vimianzo Vlaxe, eh, Vimánzo Ponteceso a cabana de Bergantinos traen os datos deste ano pasado. Atendeu a máis de 120 mulleres de diferentes eh? idades, unha cifra a que hai que sumarlle o número de consultas recibidas, tanto por vía telefónica como de forma presencial sobre diferentes aspectos. Así muy que bien. tamén queremos destacar esta importancia. Esta importante labor dos, dos CIN que moitas veces pois, non se ten moi en conta. Non? Tamén queremos destacar, por outra parte, Pois a Galería Mulleres que lembra a Débora Arango, a pioneira da arte moderna colombiana, neste caso, co Cogallo 8 M, retrasamos a recollida que... Retratamos, perdón, a recollida que Vicky Ribadu fai da súa Galería da Muller a través da biblioteca eh, no Conceño de Moixía. Neste día recolhe a historia de Débora Arango, de Medellín, nascida en 1907, na 1907 uh -huh. e que era unha pintora censurada durante anos por a transgresión que supón a súa obra que hoxe se é considerada tamén na Costa da Morte, lo tanto, estamos neste, neste ello traballando destacábamos o CIM de Zas tamén o CIM de Carvalho a 114 mulleres con ordes de protección asistindo tamén aos consellos de Colistán como Malpica é eh, Ponteceso queremos destacar isto e por outra parte tamén queremos decir eh, que estamos pechando xa cambiando de cercio eh, o entroido que Mazarico especha o entroido cos bolos do pote, coa súa tradicional festa dos bolos do pote que mañán, a pesar de que o tempo parece que non ven alá moi ben, eh, os diversos concellos pecharán os, eh, os as, as súas actividades de entroido coas Eh, o conteroro da Sardiña é o que hoxe se celebra a festividade tamén con un día bastante crudedete a Micaela, en Buño donde a xuventude se dá cita un ano máis para darse pu pois, un festivo. Non todosdos estes anos Buño acolle esta festa para algúnn de nos para outros eh, é xa a unha tradición, non sobretudo para os máistes queridos tamén. Teño aquí un, unha veciña que é que, bueno, que, que, que ahora está xubilada pero que é da zona de Lide, de Mazaricos e eh, faloume precisamente do do. do, do... De, de, de ese, do, como acabas de dicir do do bolo, non? Eh, ah, do bolo do pote. É feito do bolo do pote. Entonces eu quería conectar con alguén eh, por, porque os xoves que ven tiña pensado intentar mm, mm, darlle un pouquiño de, de, de visibilidade a, ese, a, a, a esa festa que, que ten moito que ver con, bueno, é unha gastronómica, pero que ao mesmo tempo é, é, é moi tradicional e popular, non? Bueno, pues intentarei buscar o contato de alguien no Concello de Mazaricos, que son que o peso cantante e chamando tamén, para que o teña a saída de saquedas. Agra agradecer eixo, agradecer eixo. Sí. Vale, para... Mascos, sí, dime. Digo eixo por, por, por eso, por, por lo que me comentou unha veciña, ¿no? para nada máis. Para, sí. eh, así bueno. tamén darlle cumprimento a esas solicitudes que, a veces, as, as persoas que te escoitan, pues, de, me gustaríame escoitar esto e tal. Entonces, así cumplimos o desecho da, de os que nos escoitan, non? Pois pues así faremos, así mandaremos. Pues Más cousiñas así, cortiñas para rematar. Recollemos que Fernando Patricio Cortizo leva a súa obra Neufrasios ao tinglao de Carnota. Tamén que se fai un chamamento para facer unha limpeza especial a contorna da Casa Xardín do Complexo Artístico de Man en Camelle que as toalliñas isiánicas seguen a ser un gran enemigo ambiental claro, na praia de de, sí, da área de vila de Camariñas, importante sí, ese dato sí, importante tamén un investimento de 800.000 euros para os portos de Muros Esteiro e por último destacamos que foi remolcado ao porto de Corcubión un pesqueiro de Malpica con problemas na hélice e que o Tribunal Superior de Justicia de Galicia paraliza cautelarmente o parque eólico de Alto Torreiro estas son as noticias que vos traemos Como sempre desde que pasa na Costa Puntugal, diario digital da Costa da Morte, é recordarvos que mañá en Radio Roncudo volveremos a emitir este programa maravilloso que é sempre en Galicia para manter en contacto a esta terra coa súa emigración en Cataluña. Moitísimas gracias como sempre, amigos. Graciñas a ti, Óscar Unha aperta grande en un, eh, Bueno, pois, eso, que non te incomodamos máis Que seguro que, como acabas de decir, estás moi ocupado eh, Parabéns e felicitacións Tanto a ti como a Fina Que estades arreo bueno, traballando eh. Eh, hoxe, hoxe presentábamos o libro En Corcubión eh, No casino de Corcubión Gracias a, ao Centro cultural de Curcubión, de que nos da oportunidades. Estuvo muy, muy interesante. Muy eh, bueno, seguiremos para el próximo 13, soves 13, estaremos en no el Teatro Las Torres en Santa Cruz de Oleiros. Eh, seguimos trabajando. Alegre. Y ello, eh, divulgando la inteligencia. Ya sabedes que tendes éxito garantizado, puesto que no somos colaboradores con también. <ríe> Así me gusta. <ríe> Pronto eh, nos veremos, me parece, que nos llamaron por ahí para para a vosa provincia de... Bueno, neste caso, a provincia de Girona, pero teremos que fazer un, un esforzo a ver se si somos capaces. Claro que vale. sí, sí, sí, por lo menos tomad un café xuntos, claro que sí. Veña, veña, veña, veña, pe, apertas, apertas, apertas. Veña, veña. Veña. Moitísimas grazas a Óscar. Eh, despedímolo con música como a sempre. Veña. Peace. We'll Vamos, nenas, vamos a mover un poquito el esqueleto, ¿por qué? Pues porque hay que moverlo el esqueleto. Eh, vamos con dos sinceros pasos, dos sinceros pasos porque son dos es eh, pasos. Así que vamos, atrás, adiante, atrás, adiante. ¿Qué ven? ¿Qué ven nuestro desafacer? Pero vamos a complicar un poquito más, porque cuando vamos un paso adiante, sumamos una palmada. Atrás, clap, atrás, clap. Eso es, qué maravilla, qué fantasela. Eso que bailarás es de maravilla, por lo tanto, ahora, estilo libre para todos